Lisi, hangatxizak eta egunon. Bai, egunon. Bostezak guna Euskalik gatietan, biztandena, e, uztel, uzaz e, langile izan baitzira, baina bereziki eman gizun batek. E, eman gizun bati eman diozu zure adn gure baztegeak eman gizunari, seguna ez ezagutzen e, dutela, eta maleruski uski eman gizun horrek eten bat izanen du Ogoita La buruan ez baina izo kex? Ba, zena urte beresi eta agazoen andan bat didelakoan eh? alde batetik, eh? jakez uh, senahor senduz auku eta boi bere hautsak haniparlatzeko... Jakez gazobon, eh? Jakez gazobon, ba, ba, izura tarrasena eta iparlatzeka inartan autatu du bere azken egoitza nolazpeit eta boh, meite zituen... Uh, lehengo hartzainek berene gautsak ere hola mendietan usten zitusten bo, halako julta bat egin eh, daiteke horrekin bo, denek maitegin nuen bere jakintza hondiarekin eh. eta gero badugu denbora berezibat horko vidarekin eh, gana edu diendekin mintzatzia diendekin cittadioitia ez da hain kauza ere tsa bada melduk bat bada sektatze bada kutsadura eta beste eta maskaturik ere ez da bateri ringarri eh. eta gero biztanda urte hain itzen buruan eh, badakiko nolako abiyadu kulturarekin gauzak kanbiatzen diren, eskoalehi eh, bat, sortzen nari zauku, beste bat joiten, uh, jendek uh, beren kultura aldatzen dute pixka bat eta bon, iraganari uh, beha egongira behak bera bat zuten, behar or beti hor natura ingurumena ondarea, iraganatak geroa uh, ustartuak baitira, orduan beti urte dut, bat argazuen bat, holako behar uzta baten segitzeko. Mm, Aipatuk pat, dugu, ba, alare, eten aldi bat, hori tala urte berantago, simiko txiki batekin, duzian? Ba, ba, ba, eta apentsatzen dut beriziki ameste jenderi, onako ongietorri goxoak ukandituko nahinit zurtez, etxen eh, bezala ginen, estuteranen eh, eh, maiz gomitatuak ginen bazkaiterat, trago batzen hartzerat, eta bo, zinez uh, plaza hondia izan da jenden ezagutzia eta enetako beriziki eh, eskoalekiko bihotzanen behar bezala hartzen ginen eh, eta jendek irekitzen zituzten eta beren biziak akundatzen, o hartu gabien batzutan eta bo, eskoalekiaren maitasun zerbait ere eh, Gian sohtarasi dugu edo indakturse horrik, eh, bat dugu eskaldunek bihotzean eskual rimeite hori, gure hizkuntzarekin lan eta bisia azten dugu hori nik se horrik baxanetik sinez senditu du, tonbizte jendeekin iduridu etxe koazinela, eskoaleriko dozu intokitan, eta hori e, zeite da. Eh? Ma, pumpe bat eginen dugu gibelera, astapenera jinen gira, latanoita mazazpian hasi sinuten emankizunori, hasi sinuen emankizunori mm. eh, oinola angilezinen, guri ratian ezbana izoker, ideia emankizun hori or, egitearen ideian, nondik eldu da, nola jinda? Ba, bakizu, demora hortan beti bada eskole ratietan eh, berrigintza, animazioak eta magazin batzu, baginituen, eta eh, hori oh, behin entzu nuen I jakesen mintsaldi bat, aitzari buruz urte dut senperen makizo. jakes entzun eta izien, ez dakit, itxusi da gitea, puyeta edo koño, berda, holako zeit, besteri ezagutara, zinez domaia da, ez jakesan entzutia, holako jakitatea gure lura, gure natura, berezikia maitarazten, baitu, natura, itzori, nahi nuke, espimagatu, batak zu, espresza nuen beti. Bai, hori, generikoan ez... Na, naturadi, naturadi, eskaini, makizuna zinez, bo, naturak egiten geitu, eta eskualeriko naturoren zaintzia, dinkotak egun, zein dagarekin aipatzen patzen den, eta horretarazt, eta denak lehiatu behar gira. Eh, eta naturaren ezagutza hori eh, edatzia sinaz, eta ko gauza bisikin baliagarria zen, eta bere ala, sen ditukin horren izbitein, jak esekin, uh, egiten dugu, behin bedaren, eman gizun bat behar egin, eta gero kantziten txekolako telefonak edo deiak, uh, seitu behertzuela sinaz, interesantazela, zela izbite haitza epatzentzela. Gizu egore uh, haitza edo zu haitza sakratua baita, bishkabat, eh, gernikaltik bako txaren etxera ino, horren eh? azkuhi baita jenden dako, basurde, zerien dako, denentzat, eta orla, haitzarekin hasi ginen, gero, badira, beste abola, da, pagoa, gaztaina, eta hola bi atu ginen, gero, ahainetarat lehatu ginen, beti, Beti hori niz, hor dantxerrian, izokinen begiratuki berezibat bada, ez dakit lapitzuri errekaren barnean zilohondibaten barnean, alako berina baten gehiadean, ikusten ziren izokin emeakor, beren aholtziakor egiten, eta bom, jakez, jakez, jakez, adituazen, izokinen helikaduran edo alimentazioan eh? eta jonginen uh, horat, eta bohola, hameste gauza ikusi ditugu, eta, bide nabar, biztanda, borda bat ean hor, lagun bat etxean elditu ginen eta kalakaldi handi bat, kafe baten inguruan, pstut, bazkaldu ginela laire. Bo, hola, bizia, hola, egunak osoak hola ere meiten genituen, zinez, plazera da horren horretaraztea eta, bo, seura zer egin dek senditzen zuten hori eman gizuna antzutean ere. Bo, jakez gazo, bo, izan da, beraz, uh, oinari eranen dugu, eh, eman gizun horren oinari, baina beste bide lagunik ere ekarri ditu eman gizun hori? Ha, segur, hori ez tira hantzi beh Bainizo zituen, ibiltzen zen basterkusietan, pi, bai pilota munduan, bai mendian, bai hainza ere, ezagutzen zituen, teknikan larifrango funtzean mendietan horreniz, arala eskualdo horretan ikusik genituenak, eta beste gero izan ditugu herribakotxean, eh, kasik baginuen beti ezagun bat uh, bisitarazten gengin. Uh, gintuena eta horrekin biztanda sartzen ginen naixo etxetan ere esker gintuen biztandas ezagutzen. Bo, ba, ipan ezake es ez markatuko ziena, dandan izan ziko bitute, eh, mendeguna uh, landibaren makinon pie savalo bat, makinon uh, Lusaiden, or, uh, biztanda Lainziburu, baginuen mendi uh, horietan, hor uh, baizetan Berniardo izineko bat beste hartzen batzu ere, eta beste jende, Kostalde hortan baginuen jamatik dira zara izan dugu Ziburun, baginuen endaian Estefanai rastorza, bo, hainiz enda, ba, eta direnak batzuk, eta beren tokiko eskuara emeten zaukutan ere, eta uste dut, or, eskuara ezagutza gauza bat da, benen, eskuara bizi hori edatzia hori ere importantea zain. Mm galeginen gale izun, ansizizte largoi tamazazpian erranduzun bezala naturari buruzkoa makizun bat yeah. e, ogoi tala urte berantago yeah. e, natura baino asko zugunago den daine makizun batak da, gure bazterrak? Ba, bo, gero, bakizo ondarea natura da ere, naturak uh, sortzen du biziat, bizi horrek uh, he, dauka iragan bat etorkizun bat ere, eta biztantako ondareak epatzen genituen, bakizo herri bakotxean, badu du espantutik bat alako etxezar, beti hori nizamikusen eman dezagon behauze eta joko hori eta sekulako etxe zahar ederaak badira, ezin e, txin etxeak. Eh? Bada, zen hauzo, jandiak bere biziak ipatzen horiek, bere etxeak. Ziko, alek, jen jakina etxeak eta biziaak ditugu. Funtxean, hori, tarazin nahi nuke, hori, diak esan horzketan, hori hilkutsa sahtu delarik, hori izan, hori ikusten duzu goizean musika hori, eta kantu hori jendeak eman dute. Eta, bon, hola, hori da, etxeak eta... Horri da gure munduan nun bitere. Bai, ondari haipatzen zuu, boantxean, pilota ere haipatzen zuu, baina historiari e, egiten zinuen, mugan gaindibiltzen zinezten, kontrabanda aipatzen zinuten, Gauzan nitz, nitz, Ba, historia jakina eskolerian, baduko aldekoa eta kontrakoa historian, eh? frantzia eta espeniek berendokoak emandituzte muga horretan gerlak eta beste, eta eh? biztan da, xaraan, lakun eta oian horiekin eta horrein re izede frantziako errebolizione denborako gerletan, hain iz gazte izan dira, muguaz bi aldetakoak elgarren kontra hilketan haizan dirinak eta bo, hori, gero iragana ez tabakarrik herri hotza edo gauza ilunak, da ere ere, eta jendeak beti nahi izan du, bere ingurumena hobetut, bizia ere edertu, indartu, eta, bo, familiako histori guak eta onetatzaak nahazte, hori da bizia nun biten. Eh? Eta magtu nahi nuke ere, ez da antzi beharIPde eh, bon, lagunak aipatzen dira aipatzen naak eska bon, baina hamainina aipatatu behar da luzian txizaage, zeneta zuk hasi zira igatik gile bezalabera zure lana zen astapenean, baina fite eh, lana utziita segitu duzu gizun horekin, eta, eta zinezko lan da, behar da prestatu, gero beharda muntatu gero plazarekin egiten dena, beina behar da. Bo hori, lanak, <laughs> lanabeti lana lanadat, denbora, pastu behar da, bo, pazientzi bizkat behar da, teknologia bat da, erikratia, indek ez tira hartzen mais, eh? E, na, asketa bat behar da egin, soinua, tratamendu bat egin, musikak lotu, charitzak egin, bo, gero, ba, egizu, ma, maite den uh, horrekin, uh, ez duzu lanaren impresionia, honik, bo, gero, bizia, edo, edo zen, batze baten egitea, edo etxeko lanetan hartzia, bo, lanadan ahibauzu, benan zure bizia da, eta zure, genera parte 4 centre de la ligue serbette se laisse place à ce qui légitima ta Hgina plazerekin egindu zuen emankizuna da eten aldi bat erran duzu uh, ukaiten aldugu esperantza horrek uh, segide bat desakela ondoko <gülüyor> kirikatzen kiri duzu horre eh? gogoa bizten da uste dut uh, bo natura beti hor dugu eh? uh, gure mundua hor uh, nor berak bere ingurumenari kasuman behar du, bere iraganaz uh, jakitate bat behar da besten ez uh, norgira eta eskoara hor ere eskoara bizi arazi behar dugu iratian hori egiten da ez eh? zorionazen eh? eta beti beti forma berriak ere badira egun eta jakitate berriak, eta bon, gazteak uh, akizu ikerjetari buruz nahi zitin jakesekzinnez pusatu egin zen eh? eta bere biina handia zen hori eh? gazteak uh, gazteek behar duzue ikasi behar dugu eskoalegian bat gira benen jakitatea behar dugu indartu eta jakitatearekin herri handi bilakatzen ahal gira eta hori uste dut ateak idekiak atxiki behar dira Bo, momentu kortzikia da gelditzen dira gero, eh, gero xak habipatuko dugu behar bada beti beti gazte atxikitzen baigaitu eskuarrak eganen diogu beraz gero arte bate eganen diogu gure bazterak saioari luizien txizak eta minezker gero ekin izaniko izuntan eta berazterak arte beraz ah, minezker zuheri eta enzole guztiari jarrek itzaile fidelak izan direneri